Aintzan Elazarte, Arratxal Leon. Baita zuri ere. Hendaiako elkarten forumean parte hartzen ari zara abadiako itxasbazterreko kide gisa elkarte baitzarete azkenean, ez? Bai, bai, azkenean eta hasi eratik elkarte bakera, bai. E, naturari buruzko jendea biltzen duen, naturaren zaletasuna dutenak biltzeko, e, baina baita ere gure kasuan sorkuntza eta artea. Orduan, Horgera, abadiak horemoan artea eta natura eta bakoitza dauzkan berezita kontatzen. Hori izan behar nizu, naturatik sorkuntza, literatura, artera, elkarte zabal, azarete. Horretarako daukagu e, artisten egon aldia, mea bali malzu. Zena, beraien esku ere bai erabiltzen ditugu bizka berabili. Gomitatzen ditugu eta hor ikusten da, natura nola izan daiteken Sorkuntzarako gaia, turburua, inspirazioa, ertain daiteke beti, ez? Baina edizio asko ditu Elkarten forum honek, sueize ekarpen egiten dizue. Guretzako garrantziatzen aliteke endaiarrek ulertzea egiten dugun lana endaiarrentzat eta bueno, gehiagoentzarat baina endaiarrentzat interesgarria dela, baliagarria. Eko kenua eta edo garapen iraunkortasari egiten ari gerana, ba bueno, gauza txikia dira ez dirudi, baina uste uztedu nahi baliagarria dela. Gero Abadian ze gauzak erakusten diean, hola difusiorako tresnak jartze ditugun nik uste dut helburua hemen da endaiarrak arrogondai tezen an egiten diean gauzetaz. Jende asko etorri da? tarteka, momentu hontan gero gaur eh Zuigarriko antolaketa dantza kendia da bil hor kanpoan. Orduan nik uste dut Gero seago etorreko zaigula, jendea bai, hasiera erar jende asko egon da, baina nik uste dut urtero bezala, endaiako jende pilo bat edortzen da, honea? Nik uste dut denak, ze pasatzen den gure herrian eta denak emendida biltza. Akelaren elkartetik, Ogeli eta Inko, ongi? Bai, ongi. Ondo mi esker. Jende asko etorri da? Bai, nahi, saiki, bai, jende asko etorri da, izena ematerat, eta begia initz bat ditugu aurten. Aurten gainera, Akel Harrelkarteak urte betetzen ditu edo, ari da, uste duzu e, lotura baduela horrekin? Agian bai e, eta ere bai festetan, festengatik. Jende gehienak jende batzuk etorri zeitzkigu, ikusik gaituzte festetan, lehenko agerraldietan eta gogoa emantzaiei tortza gurekin. Gogoa ematen badia guo beto. Esa ez eskaintzen duen Akel Harrelkarteak? Akel Harrelkarteak dantza kurtsuak eman deten ditu, baita ere, alturatzen ditu kultural ekitladi batzuk eta mendi ekteerak ere, antolatuak dira hilabeteru. Eta holako forum bat egitea, endaiako elkarteekin e, lagungarria da, jendea gehiago heldu da, motibatzen da edo ez duzu aldaketari nabaritzen. Ba, jendea etortzen da bai, jendea etortzen da eskatzen izgute zer egiten dugun, nolan, noiz... Formazioak ematen dugu, eta eta gero esaten dute bai, edo ez, etortzen diren edo bai. Beraz, norbaitek hitz ordu egin badu, bada aukera gehiago akelarren izen emateko? Interneten bitartez, akelarrean web horrean, eta bestela akelarre Facebook bitartez eskairak egiten aldira. Tantzaintxeoetan elkeskatzen alda izena emartzeko horriak, o normalean, uh, urri arte, Ordun etorri bazute, ba eta egiteke da endazuen Eta parezkatze elkartetik, Popol, arran bidea, arratxalde hon? zuei. Ongi? Noski, bero, baina ongi. Kontain guztu zer egiten duzuen parezkatzea elkartean? Zer egiten dugu, hori bada, zer egiten dugu, a, zer nahi genuke egin. Eh? <laughs> zer egiten dugu, bitartean parezkatzea daukama bost urte bizia, dira taldeak, endaiako taldeak, abes batzak, dantza taldea, eta hori bado arat, pibelserat, eskoziarat, eta handik etortzen dira, ere bai, talde batzuk. Hori Pibelsekin, Eskozian eta Berdin, Vianado Castelo, Portugalen. Hori da prinsipioa. Eta gaur eh, Elkarten Forum batean, jendeainitz urbiltzen da jakitera? Bai, bai, jendeainitz. Batzuk pentsatzen dute gu turismoa agentzia bat, nahi dute arrat bidaia egin, bai, hori ez da gure helburua. Baina ere bai, azkenean jende joaten dira arrat, aizina pasatzeko, ez dira lan egiterat. E, ba, ba, ukan dugu ere bai gazte bizita batzu, haiek sekatzen dute lan postua eta ez dute, zer gaitik ez, parezgatziaren bidez. Egin dugu hori, laupa bost gazte, endaiako gazte, lan egin zuten Eskozia. Baina gaur egun guk ez dugu lan posturik, eskairarik, hori ez da gure lehen helburua. Eta forume elkarteak laguntzen zaituzte zuei beste elkarte batzuk ezagutzen eta... Oh, guti, guti. Zaitik azkenean guf lan egiten dugu beste talde ekin, batza eta hola. Eta pertsonalki, jende pertsonala edo hori zailki atxematen dute hemen nahi dutene hori da. Baina ondo da ere bai hemen izateko, beste elkarteak ikustiko eta hori. Eta bestena zendaiar batek nahi badu zuen berriukan, Nora jo behar du? Badugu helbide bat beste elkarten etxean, hor, zagutzen duzute lekua, komerzia karrika, baina hor gu bakarrik hori da gure leku bilkurrak egiteko batzordean biltzen da. Ez dugu hori, ez dugu endaian, ez dugu leku bat berezia erakusteko zer egiten ari garen. Hori da zer nahi genuke egin? Nahi genuke justuki endaian, Olako leku petsua pixkanaka, pixkanaka, eraiki, erakutsi, zerari gara egiten, eta hori, jende, hobe esako izanen da, jendentzako hurbiltzea. Beraz, eskaera berezi bat, errikotxeari, edo? Ah, no, no, bitartzen da. <laughs> badira mila, baina hori bitartean ez da prest. Gure asmoak, hori pixkan, xehetasuna eman behar dugu. Endaiako baekati, gurutze eta jaion, arratsa leon? Arratxa leon. Estueke 29an irailaren 29an hasten duzu ikasturtea, baina izen emateko, ba egongo zarete ateak Zabalik, beraz praktikorra joz, ba, hori interesatzen baita, ez? Jendeak euskera ikastea. Noiz dira do zein dira egunak? Bo egunak dira e, irailaren 15etik 19 arte, goizeko 11 iruretara eta arratsaldeko 5 zazpietara 7 hor egongo gara, izenak eman eta hasietasunak emateko. Eta zenbat ikasle daude endaiako aekoan gutxi gorabera? E, Pasa den urtean, lauro bat ikasle ziren, espero dugu hori mantentzea bederen eta edo hemen, hemen ere. Eta gaur, bueno, Endaiako Elkarten Forum ospatzen ari da, jaioen ez du asiratik zaude, ez nolako harrera izan duzu edo nolako jendea orri bildu zaizu zehaz morekin? Bueno, ba, urtero, bezala, hasi, hasi dugu erratxaldea hemen, eta orri ba lenengoak izan dira zuzen zuzenean ja izena emate, ematera etortzen zianak eta konbentzituak beraz euskara ikasteko eta gero ja ba denetatik etorri da jendea galdezka ba, informazio bila e, nola ikasten da, nordutegiak, preziak bueno, batzuk ere bai umeentzako ematen aldugun eta bueno, baina hori informazio eske eta zuei e, aeka bezela eh jendea gerturatzen dizue olako egun batek presenziala da edo gustora etortzen zaete elkarrezagutzeko beste elkartekin. bueno guri e, gure jardueraren jarduerarentzat ez da nain emankorra e, eh emankorra bueno, izan da jot jendea igual ez da etortzen ona eh e, klase, klase hauen bila que llego tortzendia edo semehalaben aktibitateak eh bidatzera edo kanpotik etortzen daren jendea, ba bueno, e eskaintza dagoen endaian. Orduan aldi hortatik ez, baina bai, bueno, ba, endaiako elkarte guztiak hemen daude, gu ere elkarte elkarte endaiako elkarteara gara eta bueno, ba, elkarte guztien artean ba ben, presentzia bat eskaini ber dago ere. Bai.